Проте у будь-якому випадку це стеля. Вище не стрибнеш. Добре в американських фільмах. Там здібний юрист завжди доростає до молодшого партнера. А у нас максимум успіху – стати коханкою боса. Або ж піти працювати у велику корпорацію, тобто фактично поміняти фах. А життя дорожчає, і дорога до успіху ховається за піщаними горами. Усе це – Дратувало. Втім, Уляна намагалася тримати емоції в собі, щоб не отруювати життя домашнім. Вони тут точно невинні. Хоча, якщо чесно, Степан врешті міг би знайти нормальну роботу. Звісно, вона не збирається лазити до його кишень, але на навіть у моряка не може вистачити на все життя. І потім перед очима завжди стояв приклад очаківських рибалок, які між навігаціями навіть з диванів лінувалися підвестися. Звісно, Степану до цього ще далеко, він щось таки робить, кудись їздить. До речі, куди? Так у щоденних клопотах та дрібних рефлексіях минула зима. Єдиною розрадою, котрої стала подорож на гірськолижний Драгобрат, під час якої несподівано знайшовся італійський слід Степана Шагути. Сеньорина Б'янка Шагута пристойно володіла англійською і навіть трошки, зовсім трошки, розбирала українські літери. Вона охоче відповідала на листи з батьківщини свого діда Стефано і без упередження сприйняла звістку про те, що там, можливо, мешкають її родичі. Самого діда вже давно поховали на цвинтарі містечка Белларія. Поруч з ним упокоїлася і дружина сеньора Вінченца Шагута спадкаємиця відомого у місті роду. Про діда Стефано Б'янка знала не так вже й мало. І це було дивним, якщо брати до уваги звичайний пофігізм молодих поколінь до питань родоводу. Бабуся Вінченца побачила діда Стефана у таборі для інтернованих військовополонених. Він був худий, задрипаний, як і всі, але її вразив погляд хлопця – у ньому, як казала бабуся, відбивалося сонце Італії і посмішка, біла та блискуча, як морські мушлі. Саме тому в серці італійської дівчини тьохнула симпатія і жалість до цього солдата. Стефано не знав італійської, але бувають ситуації, коли хлопцю з дівчиною для спілкування цілком вистачає жестів та рухів. Саме ці рухи, судячи з усього, і призвели до змін у стрункій дівочій фігурі, які важко було приховати від уважних родичів. Звісно, батько сварився, але під час війни навіть прискіпливим батькам не годиться особливо перебирати потенційними женихами для своєї єдиної доньки. А оскільки родина була відомою і мала авторитет у містечку, Батько, за посередництва великої кількості граппи з власного виноградника, домовився з керівництвом табору, що воно закриє очі на зникнення одного полоненого з сотень, що тинялися обнесеним колючим дротом подвір'ям. Врешті, одним більше, одним менше, італійці не дуже прихильні до математичних рівнянь. Весілля гуляти не стали. Гучним святкуванням заважав помітний животик нареченої та сумнівний статус її обранця, молодих тихцем відправили на виноградну плантацію у село, щоб не давати сусідам зайвих приводів для обговорення. Там і народився батько б'янки сеньор П'єтро Шагута. Згодом ситуація у місті поліпшилася, полонених розіслали по різних напрямках. Табір закрили, і молоді змогли повернутися під батьківський дах. Але все одно, коли на вулиці з'являлися карабінери, діда Стефана про всяк випадок ховали у льоху поміж діжок з вином та грапою. Сеньорина Б'янка в дитинстві і сама ховалася там разом з дідом, коли бабуся Вінченца сердилася. А сердилася вона часто. Чи розповідав дід Стефано щось про свою батьківщину, Україну? Так, розповідав. Казав, що це казкова земля, але її людей убивали і німці, і росіяни, тому там багато лиха. Розповідав про місто Береджано, звідки пішов на війну. Казав, що воно схоже на Беларію, тільки там немає моря. А про родину свою розповідав? Про родину? Дуже мало, бо бабуся Вінченця не любила таких розмов. Вона була зі старовинного місцевого роду і хотіла, щоб діти усвідомлювали себе частиною Белларії, а не якоїсь там невідомої країни, яка чи то існує, чи то ні. Але дід однаково навчав б'янку українських слів і показував літери, тож тепер, коли шагути взяли собі покоївку, українку з Тернополя, вона може здивувати її деякими фразами, почутими від діда. Б'янка навіть прислала фото діда Стефано 60-х років. Цілком нормально італійця із зачесаним назад волоссям у світлому костюмі. По -під руку його тримала сеньора у легкій хустинці на голові та в окулярах, не би з фільму італійських неореалістів. Єдине, що дорогою з екрана на фото ця героїня певно добряче напосілася на пасту, бо фігура під темною сукнею розпливлася. Белісімо, думала Уляна, вечорами вдивляючись у незнайомі риси чоловіка у костюмі. Якби мати хоч одну єдину фотографію діда, щоб порівняти, мама, яка телефоном і через онука, сусідки, полковниці, безтолковниці, що володів інтернетом, невпинно супроводжувала Улянині пошуки, теж нічого не могла сказати. Вона не пам'ятала обличчя свого батька. Хіба у вигляді якоїсь розмитої плями? Та й то? Не виключено, що за цією плямою ховався господар хати або якийсь інший чоловік. Намагання знайти у рисах б'янки щось спільне, родове теж закінчилося нічим. начебто форма носа була подібною, але хто знає, чи не був цей ніс, успадкований нею за жіночою лінією. Та й взагалі, невдячна це справа порівнювати людину італійських 60-х з теперішніми обличчями. Люди з війни приходили, їх рідні не впізнавали. Що тут вже казати про десятки років, що минули, ще й проведені за кордоном? Єдине, що відзначила Уляна, очі діда Стефана були позбавлені італійської безтурботності, і це можна було зрозуміти. «Схожий на твого батька?» – запитала вона у Степана. Той розсміявся. «Ти мені вже починаєш нагадувати свою подругу віку. Чим?» не зрозуміла Уляна. До чого тут мій батько? Мій батько лежить у Сибіру, а не в Італії. А й справді Уляна зрозуміла, що бовкнула дурницю і трохи зашарілася. Степан дивився на неї якимось хитрим поглядом. Що таке? Вона звела брови. Та, так, він знизав плечима, проте погляд залишався хитрим. А що ти робиш завтра? Завтра у мене судове засідання, одразу згадала вона, зранку. «А обідаєш де?» «Тобто?» Він посміхнувся. «Тобто де ти обідаєш?» Вона знизала плечима. «Ну, де? Не знаю де». І раптом здогадалася. «Ти хочеш запросити мене на обід?» Він кивнув. В очах танцювали бісики. Уляна на мить замислилася, перевіряючи внутрішній календар. «Ні, все нормально. Жодних заминитих дат, як то перша зустріч чи то день народження. Завтра не очікувалося». «У нас свято?» – уточнила про всяк випадок. Він трохи невпевнено розвів руками. «Сподіваюсь». «Яке?» – її взяла цікавість. «Не скажу». «Ну, скажи». Він покрутив головою, що означало «ні», і не проси, і навіть не думай, і не сподівайся, і взагалі. «Будь ласка». Він знову покрутив головою. «Я ж не зможу вести процес. Я програю суд». Він розвів руками. «Мамо, а що таке...» «Кліка святих!» – запитала раптом Настуня за другого кінця столу, де робила уроки. «Що?» – в один голос перепитали Уляна зі Степаном. «Кліка святих!» – роздільно повторила Мала. І вони разом пирснули. «І чого ви смієтесь? Нам в школі про неї казали, тільки я не зрозуміла, що це таке». «Кліка – це банда!» – почав пояснювати Степан. Але Уляна перебила. «Не мороч дитині голову!» Це вам казали, що когось долучили до лику святих. Російського ж «к ліку», тобто до переліку. А святих лічать, здивувалася на стуні. А як же? Уляна згадала очаківського попа, який приїхав з Волині і постійно плутався у місцевому суржику. На місці русизмів, вживаючи полонізми і русифікуючи слова українські. Лічать, але їх все одно виходить без ліку. Як це? Мала не зрозуміла маминого каламбуру. А так, втрутився Степан, якщо довго моліться, голова може отваліться». Мені один знайомий батюшка казав, «Якщо довго робити уроки, так само. Закінчуй вахту, будемо вечеряти». Отак він зіскочив з теми, але розбурхана цікавість не полишала Уляну. В ліжку вона спробувала зайти з іншого боку. Але знову завадила Настуня, яка ніяк не хотіла засигнати, заплутавшись у одвічній дитячій дилемі пити-пісяти. Ні, жити в одній кімнаті з дитиною – це просто шкідливо для нервової системи. Зранку Уляна демонстративно надулася, але все одно не ссунула чоловіка з принципової позиції. Єдина поступка, якої вона врешті домоглася, лише заплутала діло – Бо на питання, в якому ресторані зустрінемося, він відповів, не в ресторані, а де. Побачиш? Ну, скажи. Ну, не будь таким, вона взяла його за гузик сорочки. Все побачиш, набереш мене, як відсудишся. Ото й усе. І чого чоловіки такі вперті? Уляна думала про це весь ранок. І справді... Ледве змусила себе зосередитися на судовому засіданні. Суддя не хотів заглиблюватись у справу, бо на дворі світило весняне сонечко, а жінки на вулицях, в тому числі й адвокати, блискали колінками з-під коротких спідниць та розтібнутих пальт. Замість положень кодексу згадувався Янукович з його закликом увікнути Україну і подивитися на неї навесні, коли почнуть роздягатися жінки. Але професія адвоката має свої переваги, і одна з них – неконтрольований робочий день. Бо жодне засідання ніколи не починалося вчасно, у жодній канцелярії не було порядку, а отже адвокати не відмовляли собі у приємності попити у робочий час кави, пробігтися по крамницях чи погуляти вулицями, і навіть пообідати з коханим чоловіком. «Я закінчила», – повідомила вона. Степана телефоном, де тебе шукати? Він був без машини і чекав біля метро, в руках тримаючи пакет із супермаркету та букетик з маленьких трояндочок, саме таких, як вона любила. Ти навчився у Леона Кілера і тепер теж ходиш з кульками. Точно, Степан мостився на передньому сидінні і у пакеті щось зеленькнуло. Одна не дзвенить, пригадала Уляна улюблену фразу очаківських чоловіків. І він посміхнувся у вуса і простягнув їй квіти. Інтрига зростала. З якого приводу вона прилаштувала букет на торпеді? Бо я тебе люблю. А вчора? Що вчора? Не зрозумів він. Вчора не любив? Уляні не подобалося, коли її мали за дівчисько і водили на кукані. І вона навіть чхнула від нервів. Степан посміхнувся іще ширше. «На здоров'я!» «Поїхали, тут стоянка заборонена!» «Пристебнися!» – суворо звалила Уляна замість подякувати за квіти. «Куди їдемо?» «По перемоги, а потім на Дорогожичі!» «Дорогожичі? Ми будемо обідати в парку?» «Майже!» «Ну, добре!» Вона вімкнула першу передачу і обережно влилася у потік – краєм ока роздивляючись пакет, що лежав біля його ніг. Там вгадувалася пляшка шампанського та якісь згортки. «Як пройшов суд?» «Та», – махнула рукою Уляна, – «хіба це суд? Пародія?» І додала без паузи. «Слухай, не будь такою скотиною. Скажи, куди ми їдемо і що це все означає?» «Сюрприз!» – знову посміхнувся він. «За двадцять хвилин побачиш». «А якщо не доживу? Якщо помру від цікавості?» «Не помреш. Подумай про щось інше, наприклад, про машини, які їдуть поруч, і які ти підрізаєш». Тьху. Уляна натисла аварійку, вибачаючись, і справді зосередилася на дорожньому рухові, який останнім часом став просто нестерпним. Проте, що далі від центру, то машин ставало менше. Тут ліворуч, сказав він, коли проминули телевежу, а трохи згодом – праворуч, і десь тут паркуйся. Вони зупинилися біля висотного будинку, який стояв неподалік парку із сакральним для кожного кияна рестораном «Дубки». Судячи зі стану майданчика, будівництво закінчилося зовсім нещодавно. Уляна роздивлялася усе поза керма.